Fundația Cartea Călătoare Buddha de Michael Carithers Editura Humanitas, Colecția Maestrii Spirituali Traducere de Vlad Russo Michael Carithers este conferențiar la Catedra de Antropologie a Universității din Durham. A mai publicat tot la Oxford University Press The Forest Monks of Sri Lanka. Cuprins Prefață pagina 7. Notă asupra ediției, pagina 9. 1. Introducere, pagina 11. 2. Tinerețea și renunțarea la lume, pagina 25. 3. Calea spre trezire, pagina 47. 4. Trezirea, pagina 77. 5. Activitatea misionară și moartea, pagina 110. Lecturi suplimentare, pagina 135 Prefață Până în secolul nostru, Buda a fost pe semne gânditorul cu cea mai mare influență din istoria omenirii. Învățătura s-a înflorit pe tot cuprinsul subcontinentului indian, timp de mai bine 1500 de ani și, în tot acest răstimp, s-a transformat și diversificat, cel puțin atât cât a făcut-o creștinismul, în primii săi 1500 de ani de existență în Europa. În secolul al XIII-lea după Cristos, când influența budismului s-a stins în vatra sa de origine, el se răspândise de multă vreme în Tibet, Asia Centrală, China, Coreea, Japonia și Sri Lanka și își croia drum în Asia de sud est istoria sa fiind în aceste țări tot atât de complexă pe cât fusese în India. Nu mi-am propus să lămuresc o problemă atât de vastă în această carte de mică întindere. Am povestit doar viața lui Buddha și am descris apariția și însemnătatea învățăturii sale. Am încercat totuși să-mi formulez expunerea astfel încât cititorul să poată înțelege cum se face că budismul a străbătut cu atâta ușurință continentele și a supraviețuit atât de bine peste veacuri. Nota asupra ediției Abrevieri Trimiterile la scrierile din canonul budist urmează edițiile canonului Terabahda, realizate de Text Society. Literele se referă la Nikahia, Culegerea în Cauză, prima cifră la volumul din cadrul culegerii, iar a doua la pagina din volum. Astfel, o trimitere la Majhima Nikahia, volumul 2, pagina 91, se scrie M Mare, 2 Roman, 91. În cazul în care trimiterea se face la un întreg discurs, am indicat numărul discursului, de exemplu, M Mare, 1 Roman, numărul 15. Am folosit următoarele abrevieri. De mare, Dikha Nikahya. M mare, Mashima Nikahya. A mare, Angutara Nikahya. S mare, Sanghiuta Nikahya. Alte trimiteri se fac la Udahna, U mare, și la Paramatajotikah, pe mare, de asemenea, în ediția realizată de parite Society, precum și la Brandahra Yaka Upanishad, B. Mare și Kandogya Upanishad, C. Mare, citate la care sunt indicate cartea, capitolul și numărul fragmentului, astfel încât să poată fi consultată orice ediție. Traducerea citatelor și termenii utilizați Traducerile sunt aproape în întregime realizate de mine. Cine va voi să repereze citatele în contextul lor, va vedea că traducerile în engleză realizate de Pali Text Society sunt astfel prezentate încât cititorul să nimerească aproape peste pasajul potrivit, deși ar fi mai bine dacă s-ar putea consulta textul în Pali. Este însă nevoie de puțină experiență pentru aceasta. Termenii tehnici sunt în Pali cu excepția locurilor unde e indicat faptul că sunt în sanscrită. Pronunția termenilor pentru a evita erorile grave de pronunție în palii, trebuie doar să se țină seama că H, după o consoană, indică o aspirare în pronunție. Pronunțarea corectă a numelui Buddha se face pronunțând dubla consoană D ca atare, așa cum se pronunță în italiană, aproximativ Buddha, nu Buddha. Semnele diacritice care apar de subtul sau deasupra anumitor litere ale cuvintelor transliterate din pali sau din sanscrită afectează pronunțarea lor aproximativ ca mai jos. A cu liniuță deasupra se pronunță AH. S cu accent ascuțit se pronunță între S și S. N cu tilda deasupra se pronunță ca în grupul francez gn-gni. T, L, N cu punct de desubt se pronunță cu limba întoarsă spre cerul gurii. S cu punct de desup se pronunță ș. M cu punct de desubt se pronunță ng. Capitolul 1. Introducere Printre ruinele de la... Anuradhapura, vechea capitală a Sri Lancăi, se află așezată izolat pe un socul deasupra ierbii, o imagine a lui Buddha sculptată în piatră ceva mai mare decât mărimea naturală. Satoia este obișnuită, având pe semne peste o mie de ani vechime și aparține unui tip care se regăsește în toată Asia budistă. Picioarele sunt încrucișate în poziție de meditație, mâinile sunt așezate una peste alta în poală. Budiștii susțin că în această poziție, sub un copac, acum mai bine de 2000 de ani, a avut loc trezirea lui Buddha. El atânsese cunoașterea hotărătoare a condiției umane și certitudinea de nezdruncinat că se izbăvise de suferințele acesteia. Și totuși de săvârșirea ei, imaginea de la Anuradhapura e departe de a fi oarecare. Pinaia și capul sunt strunite și drepte, brațele sunt însă relaxate, iar chipul este împăcat. Figura pare ageră și senină, potrivindu se de minune cu impasibilitatea granitului. Stând în fața ei un venerabil socialist englez, mi-a spus că, în toți bucimul istoriei omenești, statuia și tot ce simbolizează ea constituie unul dintre puținele lucruri de care putem fi mândri. Mi-a mai spus că religia îi se pare un lucru inutil, dar că are sentimentul că fusese toată viața fără să o știe un discipol al lui Buddha. O reflecție foarte personală, formulată pe semne sub impresia puternică a chipului privit. E demn de remarcat însă că asemenea reflecții pot fi găsite la mulți, mulți alții. iată de pildă pe antropologul Claude levi strauss care nu poate fi socotit nici într-un caz budist, scrind într-o stare de spirit asemănătoare. Ce am învățat oare de la maieștri pe care i-am audiat, de la filosofii pe care i-am citit, de la societățile pe care le-am cercetat și de la însă știința asta de care Occidentul e atât de mândru? Pe scurt, unul sau două învățăminte fragmentare care, puse cap la cap, are echivala cu meditațiile înțeleptului așezat sub copacul său. a fascinației pe care Buddha o mai exercită încă asupra noastră, dar ea iese justificată. Ce are de oferit unor gânditori atât de modern, un vizionar din Orient, născut la mijlocul mileniului întâi înainte de Hristos, în împrejurări istorice și într-o cultură atât de diferite de ale noastre? E prima întrebare la care am încercat să răspund. Și am încercat să o fac scriind o biografie a lui Buddha. Nu e însă deloc de la sine înțeles că strategia aleasă de mine e cea mai potrivită. Istoria e plină de figuri a căror importanță rezide mai mult în învățătura decât în viața lor. Buddha este însă, în această privință, un caz deosebit, căci viața și învățătura sa sunt adânc și inextricabil legate. Voi ilustra această afirmație cu relatări tradiționale ale vieții lui Buddha, relatări care au exercitat o enormă influență asupra budiștilor și care sunt acum larg răspândite prin traduceri în limbi europene. Buda a fost prin naștere fiul unui rege și a crescut prin urmare, înconjurat de bogății și de plăceri, cu perspectiva de a dobândi putere toate bunuri dorite în de oameni. A pusese parte de o viață ocrotită, dar cele trei imagini l-au tulburat profund, căci a înțeles că nici bogăția, nici puterea nu-l vor pune la adăpost de experiența bolii, a bătrâneții și a morții. Meritând la cele cei văzuse, el a ajuns la acea din tâi mare cotitură a vieții sale. Împotriva dorințelor familiei și-a părăsit soția, copiii și condiția, devenind un pribeg fără adăpost în căutarea izbăvirii de această suferință aparent inevitabilă. Timp de câțiva ani a practicat meditația în stare de transă și severa mortificare de sine care erau obișnuite pe atunci în rândul acestor pribegi. Dar l-a găsit zadarnice. Atunci s-a așezat să mediteze în liniște fără a-și silui sufletul sau trupul la situația nefericită a omului. Așa a ajuns la cea de-a doua mare schimbare din viața sa, căci din această meditație liniștită au luat naștere, trezirea și izbăvirea. Făcuse ceea ce trebuia făcut, dezlegase taina suferinței. Apoi, extregându și filosofia din propria experiență, a predicat timp de 45 de ani învățătura lui atingând mai toate problemele privitoare la felul în care omul trebuie să-și trăiască viața a întemeiat un ordin de călugări care aveau să se elibereze urmându-i exemplu și care i-au răspândit învățătura în lume. În cele din urmă a murit de moarte bună ai Doma atâtor altora, având parte însă, spre deosebire de ei, de o extincție totală. Parimibuto, căci nu se va mai renaște în veci spre a suveri. Există motive întemeiate să punem la îndoială chiar și această foarte subcintă relatare, dar măcar linia generală a vieții sale, schițată mai sus, trebuie să fie adevărată. Nașterea, maturitatea, renunțarea, căutarea, trezirea și eliberarea, predicile, moartea. Această biografie cu cele două transformări însemnate, renunțarea și trezirea, i-a oferit lui Buddha și discipolilor săi nucleul dramatic cu care și-au ilustrat credința și modelul psihologic și filozofic pe care și-au întemeiat concepția. Din punctul de vedere al nucleului dramatic, acțiunea se concentrează pe transformările spirituale realizate prin propriul efort eroic, în vreme ce, filozofic, acțiunea se concentrează pe descoperirile realizate de Buddha în chiar cugetul și trupul său. De aceea, a spus el, afirm că lumea, originea lumii, curmarea lumii și calea care duce la curmarea lumii există în lăuntrul acestui trup de un stânzen, în cugetul și ideile sale. Es Mare, un Roman 62 În acest sens, ceea ce a suferit Buda a fost suferit la oaltă cu toate ființele muritoare. Pentru toți muritorii, cum spune el, nașterea e suferință, bătrânețea e suferință, boala e suferință. Potrivit concepției sale, aceste evidențe apăsătoare și de neocolit puteau fi descoperite de oricine, ar fi privit în adâncul propriei experiențe, la fel căile izbăvirii sunt accesibile oricui. Metodele de meditație pe care le-a dezvoltat, de exemplu, se bazează pe fenomene simple și la îndemână, precum propria respirație. Învățătura morală pe care a îmbrățișat-o își avea temeiul în principii clare și practice, extraase din propria lui viață. Buda a fost propriul său laborator și și-a generalizat descoperirile, astfel încât să cuprindă toate ființele umane. Cea de-a doua întrebare este așadar cum s-a transformat și a evoluat Buda. Căci într-un fel sau altul, subiectul filozofiei sale este tocmai această evoluție. E o întrebare care i-a preocupat intens pe budiști, o întrebare la care Buda însuși a răspuns în enumerate rânduri. Uneori a răspuns direct relatându-și o parte din viață, alteori a răspuns indirect afirmând că dacă cineva săvârșește un lucru anumit, decurg de aici unele consecințe dăunătoare, în vreme ce, dacă săvârșește un alt lucru, consecințele vor fi salutare și vor conduce la izbăvire. La baza acestei afirmații se presupunerea că Buda știa asta fiindcă abusese experiența alternativelor. El cerea de la sine însuși, ca și de la călugării săi, să se supună unei singure reguli a mărturiei. Ceea ce afirmi trebuie să fie tot una cu ce ai realizat, ai văzut, ai cunoscut însuți. M Mare 1 Roman 265 Din caracterul autobiografic al filozofiei lui Buddha, nu rezultă totuși o simplă relatare a vieții sale, care ar fi de ajuns ca să explice filozofia. Căci, în ciuda înclinației lui către singurătate, făcea parte din societatea în care trăia și din istoria ei. A trăit în vremuri de mari și decisive transformări sociale și intelectuale, schimbări de ale căror roade s-a bucurat și la a căror desfășurare ulterioară a contribuit substanțial. Gândirea sa era revoluționară, dar era vorba de o revoluție care se săvârșea deja de multă vreme. Imaginea care îmi vine în minte este aceea a unui val de schimbări care s-a înălțat în cu încetul de-a lungul veacurilor, atingând toate laturile vieții din India antică. Buda a fost ridicat pe creasta acestui val și a beneficiat de o perspectivă largă asupra celor omenești. Problema este de a stabili cât de în viziunea sa se datorează acestei înălțări, acestei poziții pe care a avut-o în istorie, precum și a activității predecesorilor și contemporanilor săi și cât a scuțimii pe care a avut-o privirea sa. Ce fapt avem la dispoziție pentru a relata viața și împrejurările prin care a trecut un om care a trăit acum 2500 de ani? Cât privește viața lui Buddha, ne bazăm aproape exclusiv pe scrierile budiste păstrate în multe limbi orientale, care au măcar avantajul de a fi foarte cuprinzătoare. Părțile cele mai vechi și care îl privesc cel mai direct pe Buddha, coșul discursurilor, Suta Pitaka, și coșul codicelui de învățătură, Vina Pitaka, ocupă în diferite variante câteva rafturi de bibliotecă. Mai mult, cea mai mare parte dintre ele sunt prezentate drept răspunsuri ale lui Buddha date în diferite ocazii și în diferite locuri. Intenția discipolilor lui Buddha a fost evident aceea de a păstra vorbele autentice ale învățătorului în contextul lor istoric. Cât de bine au realizat ei această intenție? Să privim mai întâi alcătuirea canonului budist. Discursurile canonice au forme variate. Uneori ele reprezintă dialoguri purtate de Buda cu adepții altor învățături. Alteori reprezintă răspunsuri la întrebări precise adresate de călugării ordinului său. Alteori iarăși reprezintă învățăminte de către călugări, iar câteodată sunt predici adresate laicilor care nu și-au părăsit căminele, dornici să-i sprijine însă pe cei care o făcuseră. Călugării erau undeosebi răspunzătoare de păstrarea acestei învățături, că celor le era adresată în bună măsură. Cea mai mare parte a anului, Buda și călugării săi umblau din loc în loc, dar în cele patru luni ale anotimpului proios al musonului din nordul Indiei se strângeau la oaltă în mănăstiri izolate. În timpul peregrinărilor răspundeau mesajul în afara comunității, dar în timpul cât se aflau în recluziune, discutau și repetau învățăturile. Într-adevăr, câteva din discursurile canonice constau din discuții între călugări. În cuprinsul canonului se găsesc versuri ușor diferite ale uneia sau alteia dintre doctrine, fapt ce se datorează fără îndoială precizărilor aduse de călugări, fie în timpul vieții lui Buddha, fie după moartea sa. S-ar putea însă, ca și Buda, să-și fi schimbat sau să fie adus îmbunătățiri unora din învățăturile sale, răspândirea călugărilor, făcând posibilă păstrarea atâta versiunii timpurii, cât și acelei ulterioare, fiecare în locuri deosebite. Adevărata activitate de păstrare a început însă după moartea lui Buda. Călugării au avut probabil un conciliu imediat după eveniment, iar altul a fost ținut cu certitudine aproape un secol mai târziu. Cu ocazia acestor concilii ei s-au străduit să ordoneze și să stabilească autenticitatea relatărilor păstrate privitoare la viața și învățătura lui Buddha, luând aminte la reguli sistematice privind acceptarea sau respingerea unui discurs ca fiind sau nu autentic. Mai mult chiar călugării au adus activității de păstrare o serie de îmbunătățiri. Au adoptat de la cultura în mijlocul căreia se găseau sau au creat ei înșiși metode de recitare și memorizare au conferit multor discursuri o structură de recitare sau de formulă care a facilitat memorizarea. Au folosit poezia, probabil cântată, pe care e posibil să o fi folosit și Buddha. Dar lucrul cel mai important a fost că au împărțit discursurile în corpusuri distincte care se suprapuneau în mare măsură memorarea și transmiterea fiecărui corpus cănzând în sarcina anumitor călugări. Cărțile sfinte budiste au fost scrise abia la trei sau 400 de ani de la moartea lui Buddha, dar metodele orale și de grup au garantat pe semne o mai bună păstrare a vorbelor sale decât ar fi dispusă să recunoască cultura tiparului de azi. Aceasta nu înseamnă că materialele canonice sunt fidele în întregime. Anumite spuse ale lui Buddha au fost pierdute, altele greșit înțelese. Unele au devenit formule repetate în contexte nepotrivite chiar călugării au pus mult de la ei, tinzând, mai ales să preamărească figura lui Buddha. Niciuna din limbele în care apare canonul astăzi nu e adevărata limbă a lui Buddha, oricare ar fi aceasta, deși una dintre ele, Pali, este pe semne foarte apropiată de ea. Dintre dovezile cuprinse în texte, pare cert că textele cele mai vechi se cristalizează aproximativ în forma în care le avem azi, la momentul celui de-al doilea conciliu sau puțin după aceea. Așa se face că tot ce putem nădăștui este să-l pricepem pe Buda cam tot atât de bine cât îl pricepeau proprii săi discipoli la trei generații de la moartea sa. Cu toate acestea a fost nevoie de munca de peste un secol a mai multor savanți occidentali pentru a se ajunge la un rezultat. Căci la câteva vreme, după cel de-al doilea conciliu, ordinul călugărilor budiști a fost sfârșiat de schisme, fiecare grupare desprinsă păstrând textele, dar re rearanjându le Într-adevăr, în tot cursul istoriei budiste, călugării s-au ghidat după principiul potrivit căruia, oricare ar fi fost rearanjările suferite de texte, nimic să nu fie înlăturat. Numai că diferite școli au adăugat noi corpusuri celor vechi, iar canoanele extinse ale fiecărui grup prezentau accente diferite și doctrine noi într-una din limbile înrudite ale Indiei de Nord. Pali, sanscrită sau Prakrit Această evoluție a avut loc în cadrul subcontinentului indian și din această perioadă s-au păstrat în limbile Indiei doar canonul în Pali, integral și câteva fragmente în celelalte limbi. Mare parte din restul corpusurilor există însă în traducere, căci și mai târziu, la aproape o de ani după moartea lui Buddha, budismul a ajuns în China și apoi în Tibet, o mare parte a materialului pierdut în limbile indiene fiind tradus în chineză și tibetană și astfel păstrat. În aceste canoane traduse, vechile învățături erau totuși înglobate, va chiar eclipsate de învățături diferite de cele împărtășite de Buddha. Lumea budistă, așa cum a fost găsită de savanți occidentali în secolul al XIX-lea, înfățișa practici și opinii cel puțin tot atât de diferite între ele ca și cele ale bisericilor creștine. La început a părut lesne de acceptat că cel mai vechi și mai pur canon este canonul în Pali, păstrat de teravadini, școala celor vechi din Sri Lanka, Birmania și Thailanda. Exact asta pretindeau și teravadini. Totuși, de atunci și până astăzi, banții au învățat palii sanscrită, tibetană și chineză necesare pentru a verifica asemenea pretenții, iar din adâncurile Asiei Centrale au ieșit la iveală texte relativ vechi. Se consideră astăzi că, deși textele în palii sunt în continuare singurul și cel mai util izvor privitor la Buddha, în multe privințe ele pot fi corectate și li se pot aduce bunătățiri prin lectura textelor aflate în Asia Centrală, în Tibet sau în China. E sigur că textele chineze și tibetane sunt indispensabile pentru a stabili care sunt izvoarele cele mai vechi. În cartea de față, traducerile și termenii urmează izvoarele scrise în palii, dar pentru a le adăugi, am folosit și concluziile savanților care au lucrat asupra textelor în alte limbi. Aceste texte au multe calități, sunt însă în mod deosebit deficitare în privința faptelor din care s-ar putea alcătui rezumatul vieții și activității lui Buddha. Cea mai mare bătaie de cap o dă cronologia vieții sale. Cărțile budiste ne îngăduie să afirmăm că a trăit până la o vârstă înaintată, 80 de ani, și că a predicat 45 de ani. Datele reale însă sunt o altă problemă. Izvoare păstrate în Sri Lanka și corectate de savanții occidentali oferă drept dată a morții sale anul 483 înainte de Hristos. Izvoare păstrate în chineze sugerează anul 368 înainte de Hristos. Problema este însă aplic disputată și va mai fi probabil că în ambele cazuri argumentele se sprijină pe un lung și nu foarte solid șir de inferențe. E ilustrează o trăsătură caracteristică pentru vechi indieni în ansamblu, aceia că erau foarte puțin preocupați de cronologie și foarte absorbiți de filosofie. Suntem de aceea în situația paradoxală de a ști mai bine care a fost învățătura lui Buddha decât în ce secol a trăit. Asta nu înseamnă totuși că izvoarele sunt deficitare în ce privește istoria. Buddha a fost un om practic care a vorbit adesea slujindu-se de exemple concrete luate din viață și de aceea el oferă un tablou destul de complet al lumii în care a trăit. Eforturile călugărilor de a păstra cuvintele lui Buddha într-o manieră realistă au și ele același efect. Aflăm despre ocupațiile oamenilor, despre felul în care se categoriseau unii pe alții, ce tip de aranjamente politice aveau loc și ce instituții religioase erau în funcțiune. Se poate construi un tablou foarte bogat și complex al Indiei din vremea lui Buddha, un tablou ce nu poate fi alcătuit din cărțile rivalilor săi Jaini. Se poate afirma într-adevăr că, odată cu Buda, India intră în istorie, că în orice relatare istorică, abia când ajunge în timpul lui Buddha, detaliile devin suficient de clare pentru a putea scrie cu certitudine despre un anumit rege sau stat, despre anumite acorduri economice, despre anumiți propovăduitori ai unei religii și despre doctrinele lor. Acest tablou într un câtva static poate fi pus de altfel în mișcare prin compararea cu alte izvoare. Pentru perioada anterioară lui Buddha avem textele sanscrite ale tradiției brahmanice, ce aveau să devină mai târziu hinduismul propriu zis, brahmanele și upanișadele. Aceste texte, cuprind puține detalii revelatoare asemănătoare celor din cărțile sfinte budiste, într reprezintă literatura tehnică a unui cult sacrificial ce avea să devină mai târziu ezoteric. După cum nu se referă la o singură perioadă, având în vedere că au fost compuse de-a lungul mai multor secole. Ele depun însă mărturie asupra faptului că societatea anterioară era foarte diferită ca tip de cea din vremea lui Buddha. Diferențe Dif Dif confirmate de altfel de mărturii arheologice Cu câteva secole înaintea lui Buddha nu existau orașe propriu zise și nistate, ci doar o serie de mici principate războinice. În vremea lui Buda, însă existau atât orașe, cât și state, iar un veac sau două după moartea sa, India de Nord avea să fie supusă imperiului întemeiat de dinastia Mauria, cel mai mare stat din cuprinsul subcontinentului indian, de până la stăpânirea britanică. Buda a trăit în perioada de edificare a civilizației indiene, tot așa cum Socrate a trăit în perioada edificării civilizației occidentale în Grecia antică. În India s-au dezvoltat de asemenea particularități de gândire atât de similare cu ale noastre în anumite privințe, încât ne este aproape cu neputință să le recunoaștem. Comparația cu Grecia antică ne este aici cu deosebire utilă, căci numai privind înapoi la acea perioadă a propriei noastre istorii, aflăm particularitățile respective pe cale de a se constitui. Astăzi privim ca pe ceva de la sine înțeles faptul că avem o limbă și un mod de a gândi cu ajutorul cărora putem vorbi despre societățile umane în general sau putem discuta despre determinările unei morale universale. Ne este familiară ideea că ne putem pune întrebări fundamentale despre noi înșine și că răspunsurile pot fi aplicate în linii mari unor oameni aflați în situații foarte diferite. Mai mult chiar, presupunem lesne că asemenea subiecte pot fi discutate respectând criterii de adevări impersonale aflate la îndemâna oricui. Pe scurt, ne este familiară o gândire generală, nu particulară, abstractă, nu concretă, sprijinită pe dovezi mai degrabă decât asigurate prin decret supranatural, ilustrată de închipuire obișnuite sau sancționată de tradiție. Când privim însă la Socrate și la predecesorii săi în Grecia și la Buda și și săi în India, aceste particularități par recente și abia dobândite. Ceea ce nu înseamnă că grecii sau indienii de dinaintea lor erau incapabili să-și cerceteze propria natură sau propria societate. Din motivă. dar o făceau într-un fel care le limita reflexia la punctul de vedere în gust al propriului lor grup. Vorbeau cel mai bine în numele lor și pentru ei înșiși și doar un om născut în aceea societate se putea bucura de rodul gândirii lor. Căcea era simbolică în sensul că evoca sau exprima mai degrabă decât să se întrebe sau să explice experiența și valorile împărtășite de membrii unei comunități relativ restrânse. Atâta timp cât experiența era împărtășită, iar comunitatea nu cuprindea prea multe elemente disparate, nu exista motiv și nici ocazie de a pune valorile sub semnul întrebării. Dar odată cu apariția orașelor și cu dezvoltarea unei comunități complexe, cosmopolite, experiența nu mai era una împărtășită, iar valorile nu mai erau scutite de incertitudini. Corespondența facilă dintre gândirea tradițională și viață nu mai avea temei. În viața obișnuită se petreceau schimbări substanțiale și odată cu aceste schimbări a apărut posibilitatea ca formele acestei vieți să fie reconsiderate, discutate, să se reflecteze asupra lor. Acesta este sensul spusei lui Cicero despre Socrate, potrivit căreia, mai întâi a coborât filozofia din cer pe pământ, a așezuat-o încetate, ba chiar a introdus-o încămine, obligându-o să ia seamă la viață și la morală, la bine și la rău. Același lucru, aproape, se poate spune și despre Buda. Niciunul dintre ei nu era prea interesat de Dumnezeu, de zei sau supranatural, dar amândoi s-au dedicat cu pasiune flării scopurilor vieții omenești și a felului în care trebuie ea trăită. Capitolul 2. Tinerețea și renunțarea la lume Tradiții mai târzii au brodat mult în jurul tinereții și echipului lui Buddha, dar în privința aceasta ne putem bizui doar pe puține fapte. Reprezentările sale obișnuite îl arată pe semne cu fidelitate în posura sa caracteristică de meditație, dar ele nu pot fi portrete căci au fost realizate abia la câteva veacuri după moartea lui. Avem temeiuri să credem că era, potrivit gustului epocii, un bărbat chipeș, o sursă relativ veche a Gania Suta, lăudându-i frumusețea în comparație cu regele pasenadi din statul învecinat. Că despre personalitatea sa, ce aflată dincolo de propria filozofie se pot spune puține lucruri, căci în izvarele de care li personalitatea sa e tot una cu filozofia sa. Totuși se poate presupune cu temei că a avut în tinerețe o fire din calea afară de sensibilă și răzvrătită, fiindcă un om placid și obedient n-ar fi putut plănui să facă ce a făcut el și, mai puțin încă, să ducă planul la îndeplinire.